سورة الفیل دا مزقی دی سورة تک حاصر نا پرخ نادر شوید سورة الفلق نا مزقی نادر شوید ما قبل ترغبت کردی ما قبل کی بیان دا حلاک دا آخرت و دا حلاکت دا آخرت او پجیگی بیان دا حلاکت دا دنیا آره لگا قوم اللہ تعالی دنیا کے حلاک او او او او دوئی سا دا تولین دا شاعر اللہ تا با بزدلت و خسران وی فو دنیا کے دغه الله د شاعر او توهین کې د جماع او د کورو ان الله تعالی د دنیا کې د ذلت او اطراير لري لکه ابراج او فوج را لګو مشهور واقعه تفصیل کې نه دم ته کوجان راغله محمود او تر او الله بافيد راولېدل ابا پنجو کې یو یو کار نه یو یو مخک کې او تان چې په هرچا غاني واني نوم لیکلو ده دې چې په تر به کانه لړ ټول بدن به ور لکرات بیا د ور لاتی کراست لاندې د بسمکه کې وردان نشه دا ته دا ته کار نه په الله تعالی راه لګرو وجل ادا یو برحجو ان دې جوړو دې نه وجو د ترې چلو لګو دې الله تعالی او لګو کله يمن تلا یو یو اندامي جدا کيده ولکه بزدونه جدا کیدل دا دات بلبن دا بند دا ته ټول بزدونه الله تعالی دات صدا ورک ما جوړه واخره اوضا هغه تفصيل کنه بیانونه فرمایي کې ابرهاره او عبدالمطلب را تاغو د یا ضرور وعلیکم السلام توفان غواړم د دې کور مالک کیده په خپل کور تاسو په خپل ځای آغادي کړه عالم سره کوي قال ربک آیات قدتت آیات دي دا تراکی د علماء تعالی مفسرین بیانوی ولی په معنا د تعالی کی ذکرې اول په دې کې تئی کلمات 76 په حروف دی بری صورت کې خاص تئی کلمات 76 په حروف دی خدا تارک مان د تعالی کی پیغمبر وی سلام دا وخت چرته دا وګل ضرور جوړ شو علم ترا کئی حقال ربو تا چتر کلو تا پروردگار داد حابی بیر ترا علم یجال کئی دوم اینیو گردولی تجبیر دی لرا فی تظریر و گمراہی کے سباہی کے وارتر علی ان صیرا راوی لگل قدیبان مارغان ابابی ردلے دلے تر میہم پسوشتل یمی بے اجارتن پکانو خدکانو منسی جیلد خدکانو پجالون کارسن ماگول پسوی ماکول خوارلی شوی گیا دا گویی جبکی خوارلی شوی اگڑا وڈا فرتی آنور بوس خوارلی نیغ نیغی تی گیا لا گویی نیغ پڑی چی گویی پکی خوارلی ویا کگاو گئی اللہ لارجن اگار جنی لاکی ختم پیڑو تبا پیڑو سورہ